Välkomna till sommarpodd.se. Denna podd är skapad av Johan Lindström. Jag tänkte prata om framtidens skola. Det finns många olika begrepp som man skulle kunna sig i. Till exempel BFL, STL, IKT, NTN, synligt lärande, matematiklyftet, förmågor, utveckling, samverkan, 21st century skills, entreprenörskap, gamification, med mera. Men istället för att fördjupa mig i någon av dessa så vill jag zooma ut och titta på helheten, det vill säga det system som skolan är. Både elever och lärare behöver en känsla av sammanhang, det vill säga i det här fallet att man förstår hur skolan fungerar som system. Gör man inte det är det svårt att förstå sin egen roll. Om man vill veta något om framtiden så är det bra att börja med att titta i backspeggen och se vad man kan lära sig utifrån det som har varit. Så därför tänkte jag att vi skulle börja 1994 med läroplanen LPO 94. I den svenska skolan införde man plötsligt målstyrning som en blixt från en klar himmel. Men timplanen försvann ingenstans. Den fanns kvar. Timplan och målstyrning är i stort sett varannas motsatser. Grundtanken med timplanen är i stort sett alla gör mer eller mindre samma saker och håller på lika länge. Och grundtanken med målstyrning är att man utgår från där man befinner sig eller vad man kan och bestämmer vart man ska eller vad man ska lära sig. Och sen bestämmer man den bästa vägen för att komma dit. Om vi konkretiserar det här och tittar på något som vi skulle kunna kalla för timplan i styrketräning så skulle det betyda att alla tränar samma övning, till exempel bicepsköl. Väljer samma vikter och man gör lika många repetitioner. Medan målstyrd styrketräning skulle vara att man kan göra samma övning, till exempel bicepsköl. Men några kanske behöver träna benen istället. Så de väljer att träna benen. Man kan använda olika tunga vikter och man kan göra olika många repetitioner. Implementeringen av läroplanen 94 var inte mycket att hänga i julgranen. Och förlärkligen så lärde sig inte läraren att jobba målstyrt 1994. Om vi spolar fram lite grann och tittar på hur det ser ut idag. Hur många känner du som jobbar målstyrt på sin fritid? Ganska få skulle jag tro om du inte är idrottare. Det finns några andra grupper som också är vana att jobba målstyrt men det är inte så många som man skulle kunna tro. Jag har inga statistik som stödjer den här frågan men jag skulle gissa att åtminstone 90% av Sveriges befolkning är väldigt ovana att jobba målstyrt. Det innebär att det är max 10% som är vana att jobba målstyrt. De flesta av lärarna i skolan hör till de här 90% som inte är det. Och att själv som lärare inte kunna jobba målstyrt och försöka lära elever hur man gör när man jobbar målstyrt det är ungefär som analfabet försöka lära andra att läsa. Jag är om att ingen politiker skulle föreslå att analfabeter ska lära andra att läsa. Men att det som inte kan jobba målstyrt ska lära eleverna hur man gör verkar inte vara något problem. När det gäller målstyrning så tänker jag också så här. Att om man har en diskussion kring till exempel formativ bedömning så blir den diskussionen irrelevant om man inte förstår vad det innebär att jobba målstyrt. Den feedback som en lärare ger handlar om att riktningskorrigera så att eleven når sina delmål och mål. Finns det inga delmål och mål så finns det heller ingenting att riktningskorrigera och därför blir feedback ett verkningslöst instrument. Jag har två konkreta exempel för att belysa målstyrning. Det första, tänk dig en person som är överviktig och som vill gå ner i vikt. Kommer den personen att lyckas bättre om den sätter upp ett långsiktigt mål som den bryter ner i delmål, eller om den inte alls sätter upp mål. Jag är helt övertygad om att den som inte sätter upp mål inte heller kommer att kunna gå ner i vikt. Jag kallar det för önsketänkande. Det är inte säkert att den som sätter upp mål och delmål lyckas heller, men den har mycket större chans att lyckas, och framförallt kan den utvärdera hur det har gått och vad man kan göra annorlunda om man inte har nått sitt första delmål. Mitt andra exempel handlar om personer som ger nyårslöften. Det är ofta väldigt bra saker man vill åstadkomma, till exempel att motionera mer, att sluta röka, att äta nyttigare eller liknande. Men man förmår inte jobba målstyrt för att nå det man gett som nyårslöfte och därför misslyckas uppemot 95% av alla nyårslöften. Det slutar med att personerna hoppas att de ska sluta röka, börja motionera, äta nyttigare. Men gör man ingen beställning, det vill säga man sätter upp delmål och mål, så blir det heller ingen leverans, det vill säga det blir inget resultat eller ingen förändring. Och när vi nu i skolan har både timplan och målstyrning så är det ett problem. Det är ungefär som att köra bil både på vänster och höger sida i trafiken. Och oberoende av vilket system som man tycker är bäst så borde man renodla så att det finns bara ett system. De flesta personer som jag pratar med som jobbar inom skolan, de är inte ens medvetna om det här problemet. Och är man inte medveten om ett problem så är det svårt att göra någonting åt det. Lgr 11 utgår också från målstyrning. Så för att vi om 15 år inte ska kalla läroplanen för den nya läroplanen behövs det omfattande kompetensutveckling för lärarna. En bättre än bättre har det varit med en bättre implementering, men implementeringsfasen är över. En kort repetition av målstyrning. Det är tre korta steg. Var, var är jag? Eller vad kan jag? Vart ska jag? Eller vad ska jag lära mig? Och vad är nästa steg för att komma mot mitt delmål mot mitt mål? Tänker man så så blir det också naturligt med både formativ och summativ bedömning. Det blir naturligt att eleverna tar eget ansvar för sin inlärning och att de är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering med mera. Många av de här sakerna finns ju beskrivna i Lgr11 och att vi ska leva upp till dem. Och de kommer helt naturligt om man jobbar målstyrt. Om vi släpper målstyrningen för en stund och tittar lite grann på IKT och 1-1 ett ett, så är det troligen den starkaste växande sektorn i Sveriges alla kategorier just nu. Inte bara i skolan utan överhuvudtaget. Och ansvaret för att det blir bra ligger idag hos enskilda skolor. Och den enda nationella satsning som man har haft, PIM, den var tyvärr inte vad som behövdes. För att pengarna som läggs på att köpa datorer och lärplattor till eleverna inte ska vara kastade i sjön. Det här är ett systemfel tycker jag när enskilda skolor ska ta ansvaret för så stora ekonomiska investeringar. Det behövs kompetensutveckling av gigantiska mått för att det här ska bli bra i den svenska skolan- och om du blundrar och tänker på en genomsnittslärare så förstår du vad jag menar. När det gäller den nya läroplanen, alltså LGR 11, så finns det en väldigt stor osäkerhet bland lärarna hur man ska bedöma och betygsätta. Och idag finns det hundratals eller kanske tusentals olika tolkningar av LGR 11 bland Sveriges lärare. Och de nationella proven hjälper tyvärr inte lärarna vid betygsättningen, det vill säga hur man ska tänka när man sätter betyg. I årskurs 9 så kunde man få B och D på ett delprov på de nationella proven. Förvirrande, det är bara förnamnet. Ingen bra grund för en likvärdig skola. Här handlar det om bristande implementering och om att det behövs kompetensutveckling av gigantiska mått även när det gäller betygsättning och bedömning. Ska lärarna använda sin tid till eleverna eller till administration? All forskning visar att läraren är den viktigaste faktorn. Men en lärare som sitter med administrativa uppgifter är inte den läraren som forskningen syftar på. Renodla. Lärarna ska hålla på med undervisning, inte massa administration. Min slutsats är att det finns fyra saker som vi behöver lära oss av det förflutna för att skolan i framtiden ska bli den bästa möjliga. Vi måste renodla, vi kan inte ha flera system som är varandras motsatser. Vi behöver bättre implementering så fort det införs en nyhet i skolan. Vi behöver lägga väldigt mycket pengar på kompetensutveckling. Läraryrket är väldigt komplext, innehåller många delar och att vara riktigt duktig på allt är oerhört svårt och utan kompetensutveckling så är det omöjligt. Och vi måste lägga resurser på att lära alla, både lärare och elever, att jobba målstyrt. Väldigt många delar av läroplanen bygger på ett sådant tankesätt och kan vi inte leva upp till det så lever vi inte heller upp till läroplanen och då får vi inte en bra skola. Och om man lyckas med alla de här fyra sakerna, då kan man börja diskutera de här detaljfrågorna. Då är jag helt övertygad om att vi får en riktigt, riktigt bra skola i Sverige i framtiden. Är du intresserad av att läsa mer om mina tankar kring skolan så hittar du mig på Twitter. Mitt alias är Alan 72 och jag har också en länk till min blogg där. Tack för mig!